Слухаючи, як верещить натовп, розбігаючись по міст. Султан Амурат помер, султан помер. Та враз тривожні вигуки плушились іншим кличем, що наростав, ширився, а врешті виразно долетів до вух Великого візера. Ібрагіма, Ібрагіма, стояли, мов на герці. Розумні очі Азем Паші з підступними злорадними очима Нуралі. Рано тішишся, Ефенді, блиснув яничар Ага білими зубами. Чуєш, кого проголошують яничари? Чи, може, й ти посмієш піти проти них? Тепер зрозумів Азем Паша Султана отруїли яничари, щоб поставити на престол недолуго Ібрагіма якого амурат запроторив на вічне ув'язнення у двірцеву тюрму. не лють а страх перед неминучим лихом струснувним і забуваючи про свій стан великий візир закричав шайтан чужинце віровит ступник що дороге тобі на цьому світі крім власної вигоди абу «Ти проклята зміє, вигодована Урханом!» Примітка. Султан Мурада Перший, який сидів на престолі, з 14 століття створив військо Єнні Чері, нове військо, звихваних у спеціальних закладах християнських хлопчиків. О, Аллах! Ібрагім праватиме імперію Нур-Алі! Спокійно вислухав, вибух безсилого гніву великого візира. вибухи Ібрагіма, Ібрагіма, лунали вже по обидва боки золотого рогу. Я не чарага, міг бути спокійним. Він поклонився візирові і мовив, не ховаючи переможної посмішки. «Не порушню з тої порти Ефендії!» На яничарах виросла Османська імперія, на яничарах держиться, і якщо буде воля Аллаха, загине разом із ними. А та голова, додав із погрозою, що немає влади над своїм язиком, часто пишається, на золотій таці, біля воріт Баб і Гамаюн. Навпроти Аїя Софії. Примітка Баб Ігемаюн, ворота султанського палацу, перед якими вистельмляли голови страчених достойників. Він повернувся до Великої візира спиною, сказав при слузі подати коня. Сідла ще раз поклонився Аземпаші. Сьогодні, брат покійного Амурата буде на волі. А тоді, коли султан Ібрагім повернеться з мечеті Еюба, оперезаний мечем халіфа Османа, я сподіваюся зустрітися із тобою на раді дивану, де поговоримо не про посаду виголошувача тостів, а про важливіші державні справи. Азем не відповів. Він дивився на те місце, де недавно лежав Останній хоробрий султан із роду Османів династії, яка пережила себе. Поза візера стояв його ескорт. По всьому місту народ вигухав Імбрагіма, Імбрагіма, чвалував до палацу Нуралі. Все це були піддані азем паші, та серед них усіх найменше сили мав він. Тіло Амрата спорядили в спальні султана. І тоді увійшли сюди іслам, анатолійський і румелійський кадискери. Кзьом, сказав іслам, та саме в цю хвилину відхилилася портьєра і в спальню увійшла жінка в чорному. Серпанкова чадра прикривала її суворе обличчя. Вона притулила руку до серця скорботно, Дивлячись на мертвого сина. Та хвилина материнської печалі Тягнулася недовго. Валіде підвела голову, Зняла вгору. О радість моє серця, Ібрагім, син султана, Виголосила урочисто, І блиснули очі в'яничара Гі. Владна султанська мати, яка колись сама порадила Амуратові посадити в тюрму Ібрагіма, благословила тепер свого юродивого сина на трон. Нуралі ступив крок назад, і глянули на нього сановники. Він мовчки показав рукою на вихід, шейхоліслам вагався тільки мить і пішов першим, а за ним усі члени дивану. Мовчазною процесією пройшли через подвір'я, минули султанську конюшню і зупинилися перед залізними дверима двірцевої темниці. Розступилися вартові. Каштелян тюрми прогундосив тремтячим голосом. Тільки з дозволу великого візира можу відчинити браму. Нуралі шмагнув його канчуком, Зірвав з пояса каштеля на ключі і відчинилися зі скреготом двері. Заросла людина в брудному халаті з червоними очима, боязко наблизилася до виходу, впала на коліна і проячала. «Тільки, тільки Амурат їй буде повелителем правовірних, ніхто не сміє визнавати іншого. Даруйте!» «Даруйте мені життя!» Валіде Киозем рішуче ступила вперед і перервала Ібрагімова квиління. «Сину мій, твоя любляча мати, благословляє тебе на престол предків!» «Ні-ні!» – виреснув Ібрагім. «Я не піду звідси!» «Я не піду!» «Принести тіло Амурата?» – наказала Валіде. І тільки тоді, коли Ібрагимові дозволили діткнутися до братового трупа, він повірив, тиран мертвий, мертвий, закричав, схопив ротом повітря і упав зомлілий на руки Мур-Алі. Старихюсам, власник ювелірної майстерні, що заховалася в темній вулиці, на околиці Скутарі довго не міг заснути цієї фатальної ночі. Розтривожили його сльози вірної дружини Нафіси, зануртували свої думи втішні і тривожні. Не знав, що діється по той бік Босфору та певно Оргії, банкети, зикри деревішів із нагоди святкування перемоги Амурата. Але це його мало обходить. Вісім султанів змінилось на престолі за довгий вік Хусама. А пам'ятає він ще Сулеймана Пишного, законодавця. Ні, один не доріз до нього, ні один не досяг слави великого. Багато років прожили разом.